Підвів риску Віталій Олександрович, і губи його ледь розтяглися від задоволеного усміху. Водій мікроавтобусике різко загальмував, професора кинуло вперед, і він машинально виставив руку, а вперся в спинку сидіння перед собою. Крізь лобове скло побачив білу табличку з написом Увага, ДТП. Далі погляд вихопив машину Даї і кількох автоінспекторів із жовтими смужками рулетки в руках. Либонь заміряли довжину гальмівного шляху, дорогу іномарку на правій смузі шосейки з увімкненою аварійною сигналізацією. Якраз вона і стала причиною раптової зупинки автобусика. У поперек дороги, ногами на забаюреному узбіччі, а голови на асфальті, лежав чоловік обличчям донизу. Слідів крові ніде не було видно, проте професору вистачило одного короткого позирку, аби визначити, що чоловік мертвий. Чи він збирався переходити дорогу? Чи йшов краєм шосе, і його зачепило крилом швидкісної номарки, Чи, може, і сам з якогось дива кинувся під колеса? Те з'ясують, кому це належить зробити. Але людина вже ніхто не верне». Ось так, щойно була, дивилася на світ, справді білий від снігів, щось там своє міркувала, мала якісь задумки на день завтрашній і на ще сьогоднішній. І в одну мить усе воно урвалося. І все у світі втратило свою суть, своє значення і призначення, бо не стає людини, для кого ж він той світ існуватиме. І враз його вколола гостра, неприємна думка. Ось він жаліє збиту на смерть автомобілем людину, геть чужу для нього. Вперше, в останнє, ним бачено, та й то абсолютно випадково. І все одно він зреагував на таку подію маленьким землетрусом душі, в якій щось, коли і не перевернулося, то принаймні зворохнулося, змусило серце забитися прискорено, вибитися із звичного ритму. А чого ж вони, серце його і душа, цілу дорогу мовчали від близької присутності ампули, що її він везе з собою у внутрішній кишені піджака? Цю засекречену професійну контрабанду, про існування якої не мають навіть здогадуватися ні його супутники, Переконані в тому, ніби вони справді їдуть гуртом рятувати село від раптового спалаху Ящура. Ні водій, чиє діло пальнувати за дорогою і добутися без приключок до місця призначення. Ось вона, ампула, замаскована під балончик для висвіження ротової порожнини, лежить на грудях і жде свого часу. І він, професор Рен, наділений повноваженнями її застосувати, якщо підозри полковника про неадекватну поведінку об'єкта на прізвисько «Фараон» будуть під час огляду на місці підтверджені. Про ймовірність такої поведінки полковник згадував уже двічі, але Либон надійшла нова інформація. А власне, можна і без Либонь, бо навіщо в такому разі споряджати цілу експедицію в далеке село з місією надто притемненою, закамуфльованою? Щось там сталося, як мовиться, нештатне, поза межами передбачуваного. А втім, приїдемо, побачимо. Замлуїла на серці, воно заскімливо витуреним збуде чихати на негоду собачам. Професор механічно приклав долоню до грудей, пальці відчули доторк твердої шкаралущі балончика. І знову невідступна, невідчіпна гризота заходилася Вертати його у дні давно про минулі, шукати там слідів своїх і чужих, враховуючи, від чиїх більше залежала і залежить його доля. Аж дивно, що досі він тим ніколи не переймався і, здавалося, не мав особливої потреби піддавати ревізії прожите і сподіяне. Тим більше, що все просто пливло йому в руки. Захищав кандидатську диссертацію. У ту самісіньку, секретну, про психотропні та психотронні засоби впливу на людську психіку і свідомість. А її рекомендували для затвердження одразу як докторську. Створили для нього спеціальний відділ, особисто для нього, одного єдиного. Дали двокімнатну квартиру, мати з батьком як приїхали на новосілля, то аж помолоділи на півжиття». Заробіток мав такий, що часом не знав, коли гроші тратити. От хіба одружитися не встиг? Та й шефи не заохочували, а радше навпаки. Менше рідні, більша гарантія на витікання інформації. Почали працювати з фараоном, теж не відчував синдромів душевного дискомфорту.